radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Doncs pues jo no sé què és lo que està passant darrerament que tot el món s'ha fotut a ballar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 So les nos varen en submarsari i piti ja l'estaven tramant Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri Sarri, sarri sarri, sarri, sarri sarri Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri ica. Rio celebran champanes la mes dolçar de totes les cançons L'encierro cierro a Pamplona zarronada la cangría el cele roj cobertes mocadors Esta que s'ert pasatzen den azken albi un tan gente así de la danza tsarritan Se vaite gusteko a tu falta dire la costre cuento arri arri arri sarri arri arri Sarris arri sarris arri arrisarri sarri arri sarri Sarri sarri Sarri arri sarri Sarri sarri sarri s arri una festa Benvinguts i benvingudes, ens trobem en directe aquí al casal independentista i popular de Sabadell, a Can Capa, que és la seu de Radiotrama, en aquest programa especial per la marató antirrepressiva. I el primer que farem doncs, és presentar a totes les membres de, de la taula. Comencem amb el, màquina, el que fa que les màquines funcionin, que sempre està el comandament de les tecles, el creador de la secció Fodli de, del Pim Pam Pum, en, di, en directe des de Santaco, que ja no t'arrassa, el Riqui. Hey, Què tal? Uh! tal, Ricky guapos? Molt content de, de venir a fer un cop de mà en aquest programa, que, esteu, bueno, que heu preparat. Seguim amb, amb el més veterà de Ràdio Trama, el creador, un dels creadors del Pim Pam Pum, el meu estimat Isma. Ei, ¿Qué què qué passa, Isma? Penya? Uh! Moltes gràcies. Uh! A moltes ganes de tirar endavant un, un programa entretingut, un programa amb contingut social i polític com és aquí a Ràdio i, mm. i I bueno, que, que això no pari, clar que sí. <coughs> I tenim aquí, directe des del Parlament de Catalunya, ha escoltat en tot moment aquell que fa que res no falli, al Mestre Palli. Bon, tal? bon dia, uh! què tal? Uh! Vinga'm febre, eh? Espero que no sigui Covid, sinó malament. I per aquí a la meva dreta tenim a la Maria i a l'Helena, de 8.000 motius. Què tal, boniques? Bon dia, aquí estem. Uh! Bon dia, uh! molt, bé. <laughs> molt bé, molt bé i tenim també a l'Edu del 23S, que tal, bonic, com estàs? Bon dia família, molt bon bé, moltíssimes gràcies. Benvingut. Bueno, comencem, escalfem motors, abans d'explicar el programa, per això voleu dir alguna cosa més, voleu presentar-vos d'alguna altra forma? Esteu bé? M'han dit que alguna vegada ressaca? Edu... Sí. <laughs> És es que porto dos mesos patint per aquesta entrevista, eh? <ríe> m'havien dit que era una entrevista seriosa, però hòstia... No, no té res d'això em sembla. Eh? Ara ah, no, ho explicarà no, d'aquí una estona, però sembla que poc de seriós tindrà aquest programa, que ja està bé de tant tant riure i disfrutar, i sobretot un diumenge al migdia, que és arriscat fer-ho si no volem tenir ressaca, però bé. Comencem a amenitzar, si us sembla, abans de començar, sí. Isma, tira'ns algun tema, no? Sí, mira, anirem amb la fúmiga, que és aquesta banda del Gira, el País Valencià, formada el 2012 per un munt de músics, latin i i us portem un tema de, de l'LP Pròxima Parada, un tema que porta com a títol Havia de Passar. Foli! Ni sense dormir a punt de caure en l'oblit. He buscat en cada festa, en cada plaza, en cada orquestra, en totes les matinades, espremen-nos d'amagades. He trobat en altres coses, en altres llits, en altres mosos. És tot lo que he sido por ti m'he convertido He trobat en altres cames, ja estes dos versos, tres llandanes. Pienso en ti dia i noix, no sé com oblidar-te. i volant de la ciutat de les arts al Maresme. Veníem en vespa, un pícnic al sol a la gespa. Un la cara quan anaves cantant, la xofa barata i anàvem tirant. Del llit a la festa, baixant-nos a patxes aquestes. I ja feia molt de temps que no et el pèl i em preguntava't de què feies, que si t'anava tot bé. És que tot ha anat molt bé i ens hem pogut adonar que el món dóna moltes voltes, però això havia de passar. Ah, ja, Tu i les barricades, vayan sobre les cames, Tu i la resistència, tu i jo desobediència. Tu i jo València. Molt bé, aquest temazó. Què tal, com estàs, al públic, bé? Bé? Sí, tot bé per aquí, se sent bé, esteu còmodes, sí? I crec jo crec, jo crec que no s'esperaven un, una cosa així no? venien ah, més una xarrada així més formaleta així antirepressiva però això ja hem vist moltes no, no, no esteu ja una mica cansades va anem li donar un format diferent no? explica'ns una mica què farem avui Venga, va. doncs jo us explicaré una miqueta de què va aquest programa aquest programa és una mica crític ludico creatiu també avisem que les persones que sigueu sensibles a les bromes us absteniu d'escoltar-nos i una mica doncs, ve l'origen de, de fer aquest programa ve una mica arrel de la troca la troca era un programa programes, sí que vam fer programes, bueno vam fer quants? Tres, no? Sí, Tres, haguéssim triomfat el eh? ja, de, de l'Apolo ja, i tot ja. això s'ho van copiar de la troca sí. però bueno, estava bé, era un programa, això, esbojarrat entreteniment on no deixàvem daliar de la sempre, d'aquí ve el nom de, de la troca, i una mica és el que volem fer avui no? eh, posant una mica l'accent en, en el tema de la repressió, aleshores parlarem d'alguns casos, del 23S de 8.000 motius i també farem difu dels actes que hi han previstos. Tenim la sort de comptar amb el Pai i que a més fàcil fer difu perquè ja sense fer programa l'escolten per tot arreu, saps? I també volem donar les gràcies a la penya del Casal per oferir-nos l'espai i també perquè estan fent torns de barra i ens estan fent sentir com sempre com a casa. Un fora aplaudiment. I ara... Ara que sabeu una miqueta de doncs, què anirà aquest programa, el Pai us explicarà de què, en què consisteix el tema de la marató antirrepressiva i algun acte que hi ha previst més endavant, no Pai? Sí, bé, doncs bon dia, bon dia de nou. Què tal? Com ho veieu per aquí? Cada cop millor. Cada cop millor, sí. No us esteu cagant amb nosaltres, segur. Oh, jo he de marxar de seguida. <laughs> No que la, la Maria diu, vinga, em ressaca, bueno, sort que ho fem allà dels estudis de radiotrama i no ens veurà ningú i mira, com a molt ens gravaran i anirem dit, no, que es fa aquí, diu. Bueno, no reprodueixi el que ens has dit, però, però seria bastant lleig. he dit això, va sortir fresquet, fresquet, eh, la programació de l'últim acte de la marató antirepressiva, de fet ja, ja agafem la marató quasi bé amb temps de descompte, és aquesta iniciativa que va sortir el, el juny, al juliol d'aquest any, que es va presentar al Fusà de les Moreres, que era una proposta que feia l'esquerra independentista, per fer una mica de, de corrua i de difusió de tots els casos antirepressius que teníem arreu dels països catalans i per intentar fer allò que intentem fer de la repressió, que és transformar-la en un boomerang i estampar-los en tota la cara aquells que ens volen fer mal i aquells que volen acabar amb, amb les lluites. No? i d'aquella proposta d'ara fa uns mesos doncs, han sortit actes arreu dels, dels països catalans, ahir es feia l'acte central a, a Perpinyà, a Catalunya Nord, La setmana, fa dues setmanes es feia a, a Castelló també l'acte central, també hem tingut l'acte central a Mallorca, que va ser, quan va ser, Marc, l'acte Central a Mallorca A Palma, no te'n recordes, no? <ríe> també, Això... hi també hi havia birres. Vale, vale. Bé, doncs, és una marató que ha anat corrent per arreu dels països catalans, una mica mostrant aquesta, aquestes flames de, de les lluites i que pretenia... Hi ha corrents corrents també o què? Bé, bueno, jo he vingut amb cotxe avui, <ríe> m'has recollit tu, de fet, no? Sí, sí. Vale. Tard, eh, per això. Ja hi una mica, però bueno, ja que hi ha. Bé, en tot cas, eh, destacar-vos el més important, que és que aquesta setmana s'estan fent un munt d'actes, i de... el teníem a Prepinyà, avui s'estan fent varis vermuts eh, a diverses zones del Principat, però el més important és que ja tenim la programació que va de sortir del forn, de l'acte central, de l'acte final de la Marató, que serà el proper dissabte 12 de novembre a la model de Barcelona, un, un símbol de repressió i un símbol de lluites, i bàsicament dir-vos que començarà al migdia amb un vermut i que durant tot el dia s'aniran fent actes, tindrem un monòleg, que segur que no serà tan bo com els teus, d'una tal Oye Polo. No, no et sona. Oye no et sona, tu. A no... <ríe> Oye Pallino. Hi haurà un acte final a... a... Així no es pot fer ràdio, a dos, dos quarts de set de la tarda a la pròpia Model, que es titula Quan la repressió supera la ficció, experiències de solidaritat i que valdrà molt, molt la pena. També em diuen pel Pinganillo que encara no està confirmat, però sembla que hi haurà alguna festeta per alguna banda de Barcelona també, que tallaran oh, algun carrer. Oh, oh. No sé si la tallaran, si tallaran de forma pacífica o no, però en tot cas tallaran <laughs> algun carrer i faran alguna festeta final també. Mentre no hi hagi envies de pel mig. Bueno, farem-ho. <laughs> farem el que podrem, no?, que diuen. I això, i convidar-vos a aquest acte, em, no sé, jo no, no m'allargo més, potser podríem donar-li pas a alguna, a alguna secció. Tens preparat alguna secció per avui o no ho has vingut sí, així? Quan, quan pensava en aquest programa, o si sigui, em venia al cap eh, el tema de del nom de les operacions, no? O sigui, és que... És, és que qui, de quines operacions? Qui de, de ah, operació i... de cor, operació... No, no, les operacions, els casos, no? Qui, qui es dedica a posar el nom als casos, aquests criptònims no? que també li diuen, no és com, jo què sé, l'operació Judas, Di en quin moment una persona se li acudeix dir, jo què sé, que le gusta mucho Judas Priest i diu, doncs pues, aquesta operació Judas, o jo què sé, o l'operació Pinyata, que, que venies d'un cumple, o com és això, o que, o que tens un company que té allà les dents, Pinyata, sí, sí l'operació Pinyata, o no sé, o la Pandora, no? Dic, pues, jo què sé, potser obrien moltes caixes i van dir, doncs, pues, no sé. I justament, doncs, buscar una mica d'informació per veure com noms originals, va haver una, que em va cridar l'atenció, no? Però és d'aquelles que surt el picolo i li diu a l'altre li voy a poner nombre, aguanta el cubata, no? O... <ríe> Semblant, sí. Jo crec que no estarien molt inspirats, eh, en no. aquest moment no, perquè li van dir aranya i li podien haver dit ocell perfectament, no? El tema és que cap al 2014, més o menys, eh, la Guàrdia Civil va detenir 21 persones eh, per enaltir el terrorisme a xarxes socials. Total, perquè O sigui, per Twitter, per exemple, hi havia pues eh, tuits en plan, pero yo quiero volar y volar. Y dios, ¿que no te gusta agua bendita o qué? ¿Sás? O yo qué sé, o, volando voy, volando vengo. Y parcho... Clar, això jo sóc mestre, no? m'ha fet agafar com una mica de por perquè dic si jo poso Frozen a l'escola vol, vol volar ni al puc ni el vull amagar dic hòstia, a veure què passa oi jo de que si de... vaig al cotxe em molen els gips i quins di dic ja està, m'empresonen no? m'empresonen total i després penso, joder tio multen aquestes persones, no? les detenen i després l'altre paio que salta tan alt que es passa un semàfor que què? tan ponxo es que no sé, no sé. No, no, no, Vosaltres bueno. calladetes, eh? que ja tenia un procés judicial, no obriu la boca, que la no és neta i pot aquí no. amarrunar-se. Bueno, de totes aquestes operacions era dir que la que millor no m'han trobat era aquesta, aquesta que sona com com sona? Palli, com era? No sé, sí, no em sona no res sona? a mi. No? Vosaltres sona? No, no. sona, sona, sona. A veure, a veure com sona. Sona Mambo number 5. <laughs> Vinga, a tu, chito, uh! tots i <tots> totes <tots> No sé encara quina operació és, eh? Vosaltres us sona? Quin, quin nom adequat per tu van trobar, eh? Sí o no? No sé de què en parles em va, va dir tu no obris la boca sobre aquest tema i jo callaré't Quina operació és? Per cert? Operació Mambo. No sé si anem en Five o no, però... Esperem que siguin envergoant la primera i l'última, no? Però bueno. Si vosaltres recordeu algun nom d'alguna operació... És que nosaltres no ens vam posar nom, saps? No. Vivim en aquesta categoria. El veu decidir vosaltres, no? <laughs> Així. Sí. L oci... L oci... Ens vam haver de batejar. I tu no saps què costa eh? trobar nom a un cas repressiu? Sí, eh? Quan no te'l posa l'Estat i l'has de posar tu? Bueno. Quina feinada, no? A sobre? Umbra, a sobre discussions, no, no. primera discussió de de suport. Sí, eh? Va durar molt, no? A veure, explica'ns no, una és mica. Broma. És broma, no. Molt cohesionades, <laughs> bon rollo, tota l'estona... Sí, va ser fàcil, 8 tema... Bueno, tot va venir rodat. Què van sortir? 8.000 noms? Okay. Sí. Quasi, quasi. 8.001 i ens hem quedat amb l'anterior anem a veure si l'Alena està d'acord ja que esteu dues, tu veus igual o no? i és que totes aquestes discussions me vaig perdre <ríe> llavors, quina sort quan <ríe> no? ja després bueno, bueno, seguim, doncs què, sí, què més es portes, Noé? Doncs, alguna, alguna cançó ara, no? O què? alguna cançó? Sí, doncs, sí, doncs, o no estem, estem donant-li molta feinalisme bé eh? sí? li mola agrada. això sí? d'anar posant cançons, no? sí, i tant, i tant bueno, abans de tirar la cançó per això, que us esteu avorrit molt aquí fora o no? Sí, sí, ho podeu dir, eh? no passa res. La porta està allà. Va, eh? vinga, va, Isma, tira'ns un tema. Vale, doncs, pues d'on érem, ens anem a la vila de Gràcia, amb aquesta mítica banda que eren els Igui Taia, i un tema que ve molt al, al pèl de, de la marató antirepressiva d'avui, és un tema que porta com a títol repressió.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 lluny de la teva gent Espanya us ha parat injustament D'una manera de mantenir el vostre sistema és la repressió. No se us la podeu així, que el poble algun dia passi a l'acció. Els presos i preses polítics tancats, aquells que vencen o aquells que us La ràbia del poble no es pot aturar, la nostra revolta és a punt d'esclatar. La nostra revolta és a punt d'esclatar. La nostra revolta és a punt sapu uh -huh. Bé, bé, bé, bé, bé, bé, doncs després d'aquesta cançó d'Iguita ja des de la vila de Gràcia, recordo que aquests, aquests companys que cantaven la cançó, sobretot el Dani, que era el cantant, va patir precisament un cas de repressió bastant bèstia que va ser detingut pels antidisturbis de la Guàrdia Urbana de Barcelona el 2007-2008 i van ser colpejats durant la detenció i també un cop a dependències policials, però bé, bueno, com tantes altres, com, com les companyes que estan aquí no es van doblegar i segueixen el, el peu del canó. No? I dit això, ara comencem una secció que podria similar-se més a una xerrada, i començarem amb l'entrevista. Us hem preparat algunes preguntes, ens preguntava si eren serioses i ja us diem que no, que no ho són gaires. I en tot cas, si voleu, podem començar amb una pregunta molt senzilla que pensem que sabreu respondre i respondreu amb, amb molt de gust, no? No, eh? els, hi, els hi preguntem? I sempre els hi podriem preguntar què voleu explicar? <ríe> Així, el que us vingui més <susurra> de gust. Jo jo jo, ji ji ji. Ens sembla que havia ala barra lliura. Pues no. Jo clar, hem preparat seriosament un rotllo antirepre, polític i demè, i això... Foli, tens 30 minuts, va. Doncs... <laughs> doncs home, jo el que primer voldria dir és que estic molt content de ser a Can Capa. I amb tota aquesta gent que ens sento orgullós de ser amigues de totes elles. Molt bon inici. Molt bé, molt bé. Però no, sí. és l'última vegada que em feu això, d'acord? Vale. I després, doncs res, doncs, eh, parlar del rotllo de por, rotllo de repressió? No. Mm, jo voldria parlar en tot cas de solidaritat, de suport i de, que hem de plantar cara amb tota aquesta penya que, que no sumaréis, i ja està. T'han sobrat 28 minuts i 30 segons. A veure, Helena, Maria, si el, si el supereu. Perdó, perdó, que tant tant no s'ho va preparar, eh? Sí, som dos minuts. Nosaltres també estem molt contentes d'estar aquí, nervioses i contentes. No sabíem, no sabíem on veníem, no. ni què esperar, i l'Edu s'ha portat claca i nosaltres hem vingut soles. I llavors... pues nosaltres som amigues d'algunes i de la resta pues, estem disposades a ser amigues si voleu quan sortim. A veure. A veure, qui no, qui no coneixia de res la Maria i l'Helena i seria amiga o amic seu, a veure, aixequeu la mà. Gràcies, gràcies. I qui, i qui coneixia l'Edu i després d'avui deixarà de ser amic seu, a veure. Molt bé. La veritat. Foli, foli, Maria. Doncs res, no ho sé, nosaltres eh, veníem a explicar el que vosaltres ens demanéssiu. No sé Un titular del cas, un... titular. Ja, que no té, ja que no tenia nom l'operació, algun titular? Doncs <ríe> pues això, nosaltres portem cinc anys batallant i estem contentes, bé, bueno, contentes, clar, ningú està content, de que, de, de que, no? és aquesta fina línia que dèiem abans, però de sí que parlem, de que segurament no seríem les que som, o no, arribat, o no haguéssim arribat, o no haguéssim entès a vegades el sentit de tot plegat fins que la llibertat potser es posa en joc. Llavors notes a vegades sí que parlem de por, avui no cal parlar gaire, són les dotze del migdia, no? Avui podem fer la risa, però, de, però sí, venim a parlar de lluita, de seguir endavant, de renovar el compromís i d'aquestes coses xules que la repressió i la lluita ens ensenyen. Ara que deies això, jo crec que ens podeu explicar dues coses xules des de 8.000 motius. Estàveu fent el projecte aquest de Mecenatge Col·lectiu, ens podríeu explicar una mica com, com ha anat i llavors abans no sé si ho podeu avançar o no, ara us ho dic així fora a micro i si ho podeu avançar ho avanceu. Bueno, comenceu, comenceu pel micromecenatge col·lectiu i l'altre, si no ho voleu explicar perquè és un secret, doncs, uh, us haureu de fer amigues seves i preguntar-los després. Bueno, el micromecenatge ara ja fa més i mig que està funcionant i ens queden 30 dies perquè s'acabi, que encara no hagi portat que aporti que ja hagi portat que torni a aportar perquè volíem recollir diners i hem aconseguit ja l'objectiu mínim, gràcies a... Centenars i centenars de donacions, estem molt contentes. Hem arribat ja a 16.200, mirat wow. just abans, wow. que és una, és una passada i no ens ho imaginàvem, gens. També és una cosa que porta molta feina i si haguéssim sabut quanta feina portava, potser haguéssim buscat una altra manera de fer diners. Però no, molt molt guai, la gent està responent molt bé, estem molt contentes. I qui qui d'aquí ha portat A veure, el micromecenatge a 8.000 motius. Molt bé, mare, eh? Supercompromesa. Per no a la pelo, sí. és que clar, no, clar. És que Si una cosa ha fet 8.000 motius és innovar, o sigui, clar, que hi hagi una perruquera que posa un tall de cabell està guapo. Ja, que... o Siguem Hem aconseguit donacions de tantíssima gent que des de ceràmica, compreses de tela, il·lustracions, tatuatges, xerrades, concerts, ha sigut una passada també la de gent que ens ha donat el seu art, la seva feina per... perquè puguem arribar als nostres objectius. I heu hagut de descartar alguna recompensa perquè us feia vergonya posar-la o no? <laughs> No. Eh, us Hem heu trobat en aquesta situació una mica així... De... Però la vam, la vam posar i la van agafar, per tant... Podeu dir quina era o no? No, no, no. com a Palli. Va, doncs la vostra preferida. Quina és la vostra preferida? Jo he de dir que que jo he comprat com cinc recompenses que són totes la mateixa, que és la tassa de 8.000 motius d'una companya de Sant Cugat que les fa amb ceràmica, les ha personalitzat, són superxules. I que la resta teníem ganes d'agafar i no hem pogut agafar perquè l'Helena i la sí, Júlia i la seva companya de les han agafat totes. També eres la del paper de vàter, no?, durant el confinament. Doncs pues una mica, una mica t'acorda. Bueno, no, eh, Què? seguim una mica, no? no jo és la... que tinc un dubte amb elles, que cada... Quan hagueu d'agafar transport públic, què onda? Bueno, pues enfadades amb cara de d'indignació. Com FGC masclistes els hem d'agafar igualment, però, sí, eh? canviant, però bueno, alguna pegatina els hi posem, ni no? ni coses així com perquè no, no sigui una cosa normal tampoc el tema. Molt bé, molt bé. Edu, què? tu què, què dius de tot això? Del mecenatge, sí. que sembla perfecte, són unes cracs a Sant Q. Has participat tu o no? No. Eh? <laughs> Encara. Encara. No, no, evident, quan acabi l'entrevista he de fer alguna història, si no, no surto d'aquí. I tu abans no t'ho no hem preguntat, el tema de la teva operació, esto de Judas, què? T'agrada? E, quin nom t'hauria tu... agradat que posessin a l'operació? Hòstia, n'hi doncs, ha, ha una companya... Ah, no, bueno, no he pogut dir, sí. O, operació Botifarra. Operació Pastissos. O, bueno, és que n'hi ha un... m'explota la cabella. La, la, no sí. Estes es tan patent, és tan pat, Tito. Quins, quins tres noms has dit,s doncs? a veure.eració botifarra? botifarra. Operació Botifarra. Sí. Operació pastissos. Operació Pastissos. De què? T és igual. Bueno n'hi havien tres: una de xocolata, una andendenata i una altra de crema.. Vale. No, no' veu, ho explico. Sí, explica, explica. <ríe> Ara és el moment que la gent no apta a bromes sensibles hauria d'anar a sortir per la porta. Eva, carinyo, si m'estàs escoltant ho sento. Eh? Però... Uh, doncs, resulta que n'hi ha tres companyes que fem l'aniversari al juliol. Vale? Uh -huh i n'hi havia un munt d'amigues i demés que s'estaven preparant doncs, aquest aniversari, això és seriós, eh? Sí, sí, sí. sí, sí. I llavors hi ha una danda i diu, qui s'encarrega del pastís de l'Edu? Jo, jo. Qui del Xavi? Jo. Qui del... Jo. Doncs la guàrdia sí, doncs diu, Operació Pastissos. I, és pas. I surt una foto del sopar que vam fer amb els pastissos. Doncs. Doncs clar, la Guàrdia Civil interpreta que els patissus són els patissus. Ah. Estan sospitosos. M'està trucant l'Eva, diu que fins aquí. Vale, ja és que tenia ganes de marxar, adéu. Vale, vale. Bueno, abans uh, seguim l'entrevista, que, que crec que durarà, perquè anem una mica així sí, sí. sobrellar, però no està malament, si us avorriu ens esteu fent així des del públic. Uh, estaria bé, Edu, que ja que ens, els hi vam demanar a les tres que ens passessin cançons que els hi agradés posar. Donc a veure si ens podries presentar la cançó que ens has portat d'un valencià, d'explicar-nos de... per què has triat aquesta cançó? O major jo he pensat en una cançó del Xavi Sarreà i amb el Pep Botifarra de bueno, és de la pel·lícula del Guillem Agulló i a llavor ens he pensat què millor que no el Guillem Agulló com a causa doncs, això antirepressiva de del grup de suport, de, de la memòria històrica, penso que és una bona cançó representativa. que us sembla? Us Com, ho Com ho veieu? L'heu sentit, vosaltres, Home. aquesta cançó? Sí. I us agrada? Us sí. sembla adequada? Ara la cantarem. Va bé. Sí, eh? doncs, abans de posar-la, sí que us han enviat una sorpresa que posarem, d'algú que no ha pogut ser aquí però que volia saludar-vos també a, a les tres, així que tirem la sorpresa i, i tirem la cançó. Legal? Atentes. Ja sabia, cabia, bona Des de Sia, València, vos envia tota la moa solidaritat i el moa escalf a les que patiu la cruesa de la palla repressiu que ens vol morir i desgastar. Molts i molts ànims a totes les companyes de 8.000 motius i a l'Urdu Garzong, perquè per molt que bufa el vent no s'apaguen les estreles. pel sol, parint la vida amb la suor al front, el treball incansable, caure i alçar-te, alçar-te i caure i tornar a renaixer, vint d'un oasi, un desert i un berger. illes de pobles entre tarongers, vint del que ensenya Vicent Martí, la terra sagrada i sagrat sos fruits, vin dels silencis de les serralades, la remor suau de barrancs i canyes. Potser enns vantallar les nostres ales, prosseguint dempeus a l’ombra dels arbres, un alttubup d’argamàs, a l'argila roja, la pedra seca, la font secreta, Vint d’un tresor d'accents i paraules, enigmes d’amor, indescifrables la pena i també de la festa. Les portes obertes s'opara la fresca, un ras d'olí sal, un sabor ancestral. Cridar-nos, besar-nos, deixar-nos, i endur pel batec col·lectiu que ens cada estiu, El misteri del foc, incendis d'amor, música de banda i joves que canten, t'estima, t'estima o t'estima amb la gossa. Vin del misteri que amaga la moma, jupetinges, pardenyes, fandangos i jotes, vindem de malaguenyes, vin de l'udahielo, tabals a l'albada, al cordel del, cor del i sóc flama, i sóc aigua, l'emens sempre en guerra, l'arma i escut de la nostra terra. Vinc de la xiqueta, la mà del carrer, la flor de la parra i del taronger. Vinc d'una terra inondada pel sol, parint la vida amb la suor al front, al front, la suor al front. Vinc de sobreviure tots els impossibles, els bàtecs del cor, són els nostres himnes, rim, i seguim resistint per molt que de lluitar inesgotable. Històries prohibides que no ens explicaren el mansur la rac, Maulets en armes, els guetos jueus i les bruixes cremades. Segles resistint a la nova planta, guardant la llengua de la burla i la vara. Vinc de la saviesa de les més els sabers populars que sempre perseveren. Vinc de la mort, l'exili, la pena, els camps exterminin, les fosses de paterna, les mestres d'escola que mai claudicaren, el fusell de la pastora, les nostres muntanes és vint del puny alçat Soler, l'eter somriure de Carme Miquel, les cançons de Lluita de Vicent Torrent, el batec immortal de Milers i Guillems. Guillem, Guillem. Vint d'una terra inundada pel sol, patint la vida amb la suor al front, al front, la suor al front. De sobreviure en tots els impossibles, els batecs del cor són els nostres signes. Per molt bu fer No sap resta Vint d'una terra inondada pel sol, parint la vida amb la suora al front, al front La suora al front Viinc de sobreviure tots els impossibles, els bàtecex del cor són els nostres himnes vins. I seguim resistint. Tenia aquesta gràcia que tenia els estrels. Doncs per molt que bufi el vent, que no s'apaguin els estels. Fol-li Edu, fol que no s'apagui què? Les estrel·les. Pues <ríe> doncs amb aquesta cançó arribem, arribem a l'equador del programa, seguirem amb una mica més d'entrevista, alguna secció més. Al finalitzar l'entrevista farem un parell de cançons seguides perquè així podeu estirar les cames aquí a la taula, sortir fumar un moment. I, res, ara volíem seguir una part que, que sempre és molt recurrent en l'àmbit antirrepressiu, que és el tema dels consells. Quin és el consell que més recordeu de la primera formació antirrepressiva, la primera conversa, la primera xerrada, la primera mani que us va quedar gravat per sempre? Porta el DNI, no portis drogues. <laughs> I avui compleixes alguna d'aquestes dos condicions? Jo mai porto drogues i el DNI doncs, no el porto, <ríe> perquè he vingut jo i ja. 50%, 50 que seria aprovat. Sí? Jo és que no vaig anar cap ni una. Ah, es nota, m'he llegit el hiper. sumari, es nota. Ho vas fer al revés. Ja no? Per això suposo que potser sempre pillo per tot arreu. I tu Helena? Ja, jo també va anar una mica al revés. Així ens van anar 8.000 motius que el primer any anàvem destapades i van pillar. I el segon ens vam tapar en caputxades fins a dalt. Bueno, també ha, no? També es deia molt allò de per què us tapeu si no teniu res a amagar, no? No, no recordeu aquest nom? Més o menys va per aquí. Sí. Quan, es, quan estàvem a les frases aquelles de, de la llei a la llei, ni un paper terra, per què us tapeu si no tenim res a amagar... Bueno, clar, és que anàvem Hòstia. de subidora en aquell moment, semblava que tot que tot tenia sentit i que podies anar allà les vies a lo loco. A lo loco que hi ha fotos de repartir en bocates al mig de les vies per fer l'esmorzar. Tenim molts motius eh, per fer-ho. Bueno. Ara començaríem i estaríem l'hora i mitja o oh, tres o d'hora que ens queden que no, que no acabem. Com a mínim 8.000. Sí, sí. I tu, Riqui, tu, que ets un hacker de l'impossible, quin consell ens donaries, però més ja, de xarxes, d'informàtica... Que t'ho posem així a huevo ah, perquè facis una falca. Jo anava no a dir el que em van donar eh, ah, Digues. digues. les primeres... Doncs no la sol, no? quan vas a fer alguna acció o alguna demani, no la sol i portar escrit amb rotulador el número d'alerta solidària aquí al braç. Això sí, va un dels primers que què més, què més va, Isma, expliquensa algun. Jo no, jo, jo mai he estat en una movuta així, tio. Sí. Per sort, per sort vas poder córrer a temps. Vull dir que corres, el consell que ens donaries, no, corra molt. Davant sí, sí, sí. dels grisos, perquè no t'agafin a socorre. Oi, parlant una mica de consells, a mi m'agradaria saber quin és aquell consell que al llarg del vostre cas no, us han donat i no us ha servit de res. Que us han i dius, això pa què? A veure, tots, tots sabem que, que quan algú és represaliat i va fent xerrades potn moltes turres, la gent amb tots els respectes. No? Vull dir, la típica turra que dieu, no no, ens van allà a intentar donar les solucions i descobrir la, la sopa la sopa d'all i, i realment no servia per res. He de dir que, que hem fet moltíssimes moltíssimes xerrades i que la majoria són, són super guaix, la gent ens escolta molt bé, però sempre hi ha, determinada persona que no pot estar-se de, de dir-nos que, que si això ha passat és perquè no ho hem preparat prou bé i que, i que tenen la fórmula màgica perquè no, no ens pilli la policia i dius, hòstia, doncs, l'hauríem d'haver sigut sabut abans. L'estima que no estigues al comitè no. aquell dia. No. Però l'explica, la fórmula concreta o no, o se la guarda? Bé, bueno, ens diuen... Que, que potser repartint paperets pel carrer aconseguiríem... O sigui, com folletons, arribaríem a més gent i no caldria molestar perquè així la policia no ens hauria de, de perseguir... Bueno, n'hi ha, ha una mica de tot. Sí, sí. La, la Noé, perdó, eh, tenia preparats un parell de consells per a vosaltres que ara us els... Sí, sí, sí, sí. Quins? quins consells? m'has dit que, que, ho, que ho preparessin bé no? i que repartissin paperets pel carrer ah, si no us sí, quan veníem cap sí. aquí bueno, jo tenia una fórmula màgica ah, pues, Això. ara, 5 sí. anys més tard o sigui, ara ja no la volem bueno, en tot cas fem via no? Va. Edu, i tu què? quin consell t'han donat que has dit, d'esto no me sirve pa anar no, que pa... a mi me'n diuen, escolta, vols anar a l'estranger? <ríe> M'està tornant a trucar a l'Eva. <ríe> no, però jo comento jo, no, que jo vull estar a casa, que jo vull fotra canya, que, no, que tot això ha valgut la pena. Perquè t'agrada viatjar o què? Uim, sí, però és que no puc salir del reino d'Espanya. <ríe> no, això ho treurem en el podcast, no preocupis. Campamentos. Tranquil, s'ho dirà campamentos. campamentos. Eh, no, o sigui, és que no és conya, o sigui, conya sí, però ho comento sí, una mica, si sí, seriosament val la pena, no? Sí. És que o sigui, no seria tot molt avorrit, no? O sigui, la feina, bo, no, hem de fotre canya. És igual, cara destapada i cap endavant i sempre, ja està, hòstia o oh no, joder! Jo <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> pues en el cas aquest d'Operación Judas vaig estar, quan mirava va ¿no? veure quina estructura li fem al programa i tal, vaig estar buscant com notícies, i va haver una, <ríe> És es que vaig flipar, a veure si la trobo per aquí, que era notícia. Però sabeu que a casa, casa d'un company van arribar abans les càmeres de Telecinco, que no la Guàrdia Civil? En sèrio? Tu prometo, una, ja. Sortia a fer feina i es trobava a en allà. Sí, sí, què feu aquí? Oh, venim, venim aquí, venim a la Guàrdia Civil, i darrere, van arribar tard. <ríe> bueno, déu nhi no? Quina eficiència. Com... Mm, Dalt tot. Es Quina agilitat, és... no? Sí, sí, sí. Un rotllo mortadelo i filemón, no? Doncs pues això que et deia, no? que vaig estar buscant com notícies del teu cas i tal i vaig trobar en plan, com era això, ha mort el gos d'E Scottex al funeral totes estaven de mal rotllo? No, no, aquesta no és. Eh, com era, els preus de les armes de foc es disparen? No, no, aquesta tampoc. Veure, com era? Una llimona ha caigut d'un cinquè pis i ja es troba en estat cítric. Crec que se t'han despaparat programes. Eh? No Això... Ara aquesta, aquesta. Un tauró ataca a un banyista en l'entrecux. Li ha costat un colló sortir. No. Ara bé, ara bé, no. no. Era en plan que la Guàrdia Civil, eh, van que va participar a l'operació Judas, van haver de comparèixer a l'Audiència Nacional per atendre a les preguntes de les defenses. No? I em va fer de riure que en plan deia el titular situen l'inicio de las pesquisas, me encanta aquesta paraula, eh, pesquisas, en el 2017 pero aseguran que no recuerdan los detalles. I se quedan tan panchas, tan panchos. Sí, sí, sí. ja sí, sí. El consell antirrepre aquest de lo del DNI i les drogues no sempre el practiquen. <laughs> Vols, vols dir de forma més, més rotunda? Ho dic no. Ara que parlàvem d'Audiència Nacional... No? No? no estàs bé? No cal. Corremos un tupido velo. Està bé, haurem de fotre campamentos a dojo, Riqui, eh? T'ho vés-t'apuntant no, al no, sí. minutatge perquè si no això no pues ho podrem escolta, penjar. A tot això li de recomanar una mica a l'Edu que, que vagi a l'estranger, no? A què fer? No, pues ya, però si ja, però sortir... no ah, si, sí. si jo he de sortir... Si jo he de vaig a Hawaii, eh? O no sí. sí. puc? Mm, bueno, jo el que volia, faria sí, no? és recomanar els 8.000 motius que, que repartissin més paperets. Sí. No? Preparar-ho bé, preparar bé, sí, preparar no bé sí. i, i no repartir ser, paperets. No pot ser, no, no va acabar d'anar. Potser podria anar a l'estranger ah. a preparar-ho bé allà. i repartir paperets. Ah, sí. Se'ns estan en una mica, no? Ah, sí. una mica, no? Ja no la gent ens comença a mirar una mica estrany. Bueno, també hi havia una altra, una altra pregunta que us, que us volíem fer, però ens esperàvem que ens la diguéssiu vosaltres. Quina és la pregunta de merda que sempre ho fan? us sembla o sigui, mira, Podem fer tres categories, la pregunta que us sembla més absurda, la pregunta que us sembla que té més mala llet i que penseu seran cap, doncs perquè ens pregunten això, o la pregunta què? O la pregunta que no serveix per res i que també us fan sempre que trobeu molt avorrida, aquestes tres. És es que tot és la mateixa, sí, o sigui, sí. no és el mateix. O sigui, no. sí, tot tres en uno, eh? Tres en no. uno. Sí. Sí, eh? Si voleu començo jo, mireu. L'altre dia namo, una charrada. Després de lo de que sortís lo de l'espionatge, Sí. I estava allà en el, no diré quin poble, el, Mambo, eh? el Vallès Dolent. no era Cardadéu, tot i que ho podia ser. No, el Vallès Dolent és l'oriental, no l'occidental, Frida, que estem aquí cavat. I Clau estava ja, bueno, tal sí, lo de una charranta i feixista. I diu, però parlem de lo de les I en plan, "Vale, vale." i el ponent diu, bueno, parlem-ne, perquè clar, hi ha cara tota l'extrema dreta, té les vostres dades, perquè tot està allà al sumari i tal, i jo pensant, merda, això no ho havia pensat, perquè cabron, has de treure aquest tema ara, saps? De... Això em va, vaig pensar, veia merda, preguntes, 'haguéssim pogut estalviar, però bueno, va, tireu-li. Es que em pregunten molt si ha valgut la pena, i això fa una mica de, no sé, és mal rotllo, no? Perquè jo pensava que sí. I penso que sí. Estaves no, convençut, eh? Estava convençut, Hòstia, ho teníem a tocar. Podeu portar una altra ronda d'aquí, sisplau. Aguanta'm el cubata. No, un vermut però doble. Eh? I la més insulsa, la més absurda? La més insulsa? no, no sé, Verità, ara no. És que no sé com ho veus tu de, però jo tinc la sensació en general que allà on hem anat aquest tipus de preguntes tampoc han estat molt presents, o sigui, que es nota que pues doncs que aquí estem dos, però que han passat, bueno, no sé, que hi ha 3.000 per del procés, les feministes també, o sigui, tot arreu, bueno, o sigui que, que que es nota un munt que que venim d'un context de lluita, que la gent sap sí. de què va el tema, que tothom, veu, clar, bueno, tothom no, tant de bo tothom, però que hi ha molta gent que entén de què va viure un sistema infame i les ganes de lluitar, i jo crec que és simptomàtic, o sigui, evidentment que alguna pregunta hi haurà, però en el transcurs de tot plegat, jo crec que en general el que hem, doncs el que, el que hem sentit són bueno, són preguntes que potser ens a pensar o que ens ajudaven a convèncer o més suport que, que qüestionament, més enllà. Potser la pregunta més interessant que hem rebut era la de l'equip de mediació dels musos d'Esquadra quan estàvem a les vies tallant en el moment, que estava ell, no? bueno, us podeu imaginar, 30, bueno, 30 nenes als seus ulls, No nosaltres allà, convençudes, li vam dir tres quarts d'hora, però just, doncs ells no volien entrar a fer-nos fora i nosaltres doncs, li vam dir tres quarts d'hora com el qui li diu el que sigui no? per posar-nos una hora, i just va arribar a l'esmorzar. I això a ell li va donar, perquè <ríe> m'havíeu dit que a les nou i quart marxaríeu, Bueno, ya, gente, pero, no? que volia, volías mursar ell, no? Potser, potser això, s'ens posava en plan Jesucrist, que no Judas, Jesucrist. Voleu dir que és aquesta la manera? Si ho fessiu bé, aniríeu endavant. Potser aquesta és la pregunta més absurda que ens han fet en aquests 5 anys de, de procés. Home, jo ho sento però jo a explicar una altra història. Jo ara mateix penso el 23 a les 5 de la matinada entren 25 persones amb fusells i lases i de més i clar, jo estic un pis de 60 metres, de 60 metres quadrats, 25 anys de la Guàrdia Civil de la Nallada, era el camarote. Venies d'estar de, de festa? Perquè si no, jo pensaria, uau, oh, oh, oh, vaya, oh, vaya volón llevo, no? Sí, Allà. havien tingut una festa el dia abans, sí, sí. sí. I resulta que, clar, m'agafen, m'emporten al sofà i el jefe del operatiu me pregunta ¿qué le ha parecido esta intervención? Dic... <laughs> Escolta, eh, que tio, sí, i pues una puta verguenza. Te lo juro, eh. I ara això sí, si al burro que tenia al costat amb el fusel que no la sé mal culat a pa, fotre aquí un cop d'àgil mal parit, però escolta que, que això és la pregunta però més vergonyosa que segurament rebrem tota la meva vida, de veritat. Te ho no. Tu tenies un parell de preguntes més, no, Sí. Sí? Sí. No, jo parlant dels consells volia eh, saber quin consell donaríeu a persones que potser s'estan trobant en un cas similar al vostre. Hòstia, jo és que molta gent em diu, és que tu estàs molt fort, que no sé què", però és que és molt maco rebre el suport, la solidaritat d'un molt de gent i de més, és que és això, o sigui, que cap endavant perquè val la pena que jo ens sento orgullós. M'han fet protagonista? Doncs pues cap endavant i vinga, ja està. És un tresor conèixer tanta i tanta gent a tot arreu. Sí, jo que hi ha una cosa que, com a mínim nosaltres hem parlat moltes vegades, que ens preocupava de pensar, hòstia, quanta gent, no? quanta joves, per exemple, després de sentències o després de sortir a se pel Pablo Hasél, acabaven assumint culpabilitats i bueno, no? Per, perquè no tenien ningú darrere. No? Llavors jo crec que per nosaltres, el l'organització, saber que nosaltres anàvem allà perquè ho havíem decidit col·lectivament però que després teníem un lloc on tornar i que sabíem que hi havien set però que érem set com haguéssim pogut ser unes altres. No? Jo crec que aquí per nosaltres el, aquell, aquell tema que algú algun dia va dir de l'organització és la clau de la victòria potser sí que és doncs, el Consell màgic i no des d'una forma abstracta, des de dir doncs estem juntes i en parlem i, i no fem veure que les coses no passen i i xerrem, jo crec que per nosaltres l'estar organitzades i juntes i poder assumir que l'apoi és, però que justament és quan l'abordem i l'afrontem col·lectivament, que ens fem grans i no al revés, no? potser venint d'altres dinàmiques on semblava que doncs, aquí s'havia d'anar amb el cor fort, no? si és que jo estic convençudíssima i jo anirem allà on el jutge vulgui perquè estem colgant-ho en sus manos, no? podria ser el hit que no us vam dir, però hi ha un punt de dir, nosaltres estem convençudíssimes però a vegades, pues, tio, pues, jo què sé, pues, ta mare es preocupa i això pues, passen coses. No? O, bueno, sí, com que té un impacte en la vida de la gent i la part xula jo crec, és saber que nosaltres ens hem tingut sempre les unes a les altres i quan no estàvem nosaltres hi havia algú darrere posant Déu-vos el goteo, com ha fet ara Adrià. Tío, tío". No, però això, jo crec que l'estar organitzades i l'assumir que les coses passen i que és des d'afrontar-les col·lectivament que, que ens fem grans i no petites. I de fet quan, quan hem treballat així és com quan més gent s'ha atrevit a, a fer coses i, i com més grans s'han fet les assemblees del comitè de la vaga del 8 de març i com, com més grans hem pogut fer les accions i, i com millor treballem. Vull dir que, que any rere any funcionin bé les coses també ve de que quan les coses van malament estem les unes per les altres. O sigui que nosaltres tenim l'orgull de dir que aquell any vam tallar però l'any següent vam tallar i érem 20 més que l'any anterior que havíem vingut de tot el Vallès, el bon Vallès repetiria, l'Occidental. <ríe> Hola Frida. Això. No, és que ha vingut una mica xul algú de l'Occidental Oriental, no? ja ho hem hagut de dir. No, però hòstia, és molt heavy, realment va voler dir que vam treballar conjuntament com perquè vem' anar por, ens vam tapar, importantíssim, i, i vam tornar-ho a fer. Clar que sí. Molt bé, doncs què? Què fem ara? Anem, Alguna si fem? Sí, doncs jo sí? crec que després d'aquest moment tan emotiu i tan judo... Sí, Sí, podem fer un aplaudiment. Judo, no I ara si us sembla, ens, ens, presenteu, ens presenteu la cançó que ens heu portat cada una i ens expliqueu si voleu una mica perquè què, per què l'heu per portat i aprofitem per fer una, una pausa amb aquestes dos cançons i ens hi posem ja per en entomar el tram final del programa, que fa? Pujada o baixada? Aquí, és que tenim un debat, no? que això és recorrent de diferents programes de ràdio trama que quan arriba al final no sabem si fa pujada o fa baixada. Jo no veig la Bea i sí que no sé, tinc, tinc dubtes. Bueno, va, doncs presenteu les cançons que aquest parell estan a lo seu. Fa baixada, dubte. Bueno, després del No s'apaguen les estrelles estreles que has es triat tu, ara el nostra serà una mica raro. ¿vale? Nosaltres sonarà una cançó en anglès. No pot dir nostra, nostre. Bueno. I així va venir el primer cas de repressió que va tenir per nom l'Operació no, Judes. Jo, jo vaig... La solidaritat i la nostra filla. A la meva defensa diré que jo li vaig preguntar, ens demanen això? I llavors, com que no hi havia molt feedback, bueno, estàvem allà una mica encallades, doncs bueno, és un hit, és en anglès, ni, bueno, potser vosaltres l'enteneu, però jo tampoc l'he acabat d'entendre del tot, no? però sí que amb bueno, tot el tema de l'organització és la clau de la victòria, potser és la banda sonora de la vida de moltes joves que ens hem organitzat en moments importantíssims, i llavors. Doncs, ja veureu, farisa. de què va ben farisa. bé, doncs no sabem, ara la podem analitzar, no? però està guai. No, no vols és, dir el títol? És? Jo voldria saber si us ha enviat un missatge per nosaltres, sí. per saber. Era, no, eh? era complicat. Espera. Espera, que el posem, el tenim, no? Sí, el tenim. Hello? Hello? <laughs> Amici to you? Bueno, la cançó en si, sí. quina, quina és? És Dover. és el Let me out de Dover. no? Aquesta, aquesta. Semblava... Havíem agafat un moment de seriositat i transcendència del programa, però no us a preocupeu wichi. que ja se n'ha anat a la merda, va i us salva-ho. Jo? Amb la teva cançó, veure si no salves una mica. És eh, es que ja no me'n recordo, de quina era la segona? Segonaona... Espancat. Toma és molt potent sí. mai caminarem junts com o no? caminàvem, com, com caminàvem. Com, bueno. es que... crec que cap porta el DNI però tothom porta altres coses eh, en aquesta taula de convidats així que si us sembla un fort aplaudiment fem aquesta pausa amb, amb dues cançons i ara ens hi tornem a posar va. La mitja està sembrada, avancem Eñorem un temps que no s'ha viscut encara Un passant de lluita accelerada Assaj d'una esperança que camina fermament I transforma aquest present El cabanyal que resisteix Avui no tinc cap dut, avui t'estime encara més Avui vull fer l'amor de matinada, avui voldria ser un gran deixeble d'estellers, fets murals a les parets. Saps que no vull clària ni riqueses, no vull cartes de promeses enfonsades en el mar, que no vull palaos ni vull princeses, no vull plors ni vull tristeses, comencem a caminar. Quan caminàvem per la desobediència, quan jo teníem sant i revés, quan sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, Tu i jo teníem son i revés Hi ha poemes d'amor, l'esquim, la resistència Fins un mort combat Quan el bufet sostenia Una vella llatina navegava contra el vent en la memòria empresonada es pungi les sobre sobrescendes del paper creix la flor del taronger davant les torres de serrats el nostre amor serà la clau que obri tot els panys Desportats d'una valència on sona la freqüència del cordè venim a clert amb tereses i bassets Saps que no vull glòria ni riqueses no vull cartes de promeses enfonsades en el mar que no vull palats ni vull princeses no vull plors ni vull tristeses comencem a caminar Quan caminàvem per la desobediència Tu i jo teníem son i revés Quan sobreviure forma part de l'essència A la meva terra hi ha una pluja d'estels Quan caminàvem pels carrers de València Quan tu i jo teníem son i revés Hi ha poemes d'amor, d'estim, la resistència Fins un nou combat difícil oblidar les façanes d'aquell temps i els almas que s'estima ben quan la por era el setgell i el futur d'aquells infants que miraven els estels il·lusió d'un gran present Pullos al el temps i la distància, alumnes de l'amor amants de la insolència, poetes d'esta nit, pintors del nostre llit les coses impossibles d'explicar de licència rumben la galàxia de molts impossibles som la paradoxa som pretèrits imperfects de la nostra història som aquell record inolvidable en la memòria Quan caminaven per la desobediència quan tu i jo teníem som i revés quan sobreviure forma part de l'essència a la meva terra hi ha una pluja d'estels Quan caminaven pels carrers de València quan tu i jo teníem som i revés i amb poemes d'amor bastien la resistència Fins un on... nom tenien sonis revés, quan sobreviure en forma part de llicència, a la meva terra hi ha una pluja d'estels, quan caminaven les de València, quan tu i jo tenien so elevas, ja podemes d'amor bastir en la resistència. Ai, no passa això, això bueno, bueno, bueno, seguim amb aquesta segona part del programa, com sempre, si no hi hagués enganxada, no, no, seria, no seria un programa, programa. de ràdio trama, sempre ens enganxen les cançons a mitges. Sí, bueno, estàvem a fora bé, a gusto amb la sí. gent, saludant i passant-nos-ho d'allò més bé, com és com és tot aquest acte, no? que ens estem passant d'allò més bé. Sí, abans, de, abans, de, abans de seguir, si hi si pogués ser una mica d'avituallament per aquí la taula, que fa molt de calor en aquesta, en aquesta zona, set, set quinto sense alcohol. Bé, doncs seguim i podem seguir algunes de les anècdotes que hem viscut a fora, hi ha hagut, hi ha hagut una, un petit enfrontament entre 820 motius i 23 S, això es pot explicar en antena el nou que ha passat. Sí, bueno. No havien, no havien dit que això és secret de causa? Han aixecat, ja han aixecat el secret de causa. Segur? No n'hi ha recurs d'alerta? Espera, l'Eva no m'està trucant, podeu ser. No, no, ni un titular... No. Expliquen Maria, si sí, no, no... Tampoc puc parlar gaire, Estan perquè no bé. em deixes. Home, oh, no, jo que estem bé, mol, sí. mol, molt qüestionades, sí, després sí, d'aquest de sí. programa de ràdio. Ja s'ha notat no? abans la vostra solidaritat interna, sí, sí. Però. bueno... <laughs> Bé, doncs seguim amb alguna pregunta més no? abans sí. no arribi la sang al riu. Saps què? Jo, jo estava recordant una mica les preguntes que fèiem a la troca, al no? programa que, que fèiem abans i em ve de gust fer-li alguna, no? Foli, sí? foli. Sí. És en plan, vosaltres la pizza amb pinya o sense pinya? Mambo! Jo amb no. <ríe> pinya. Ostia. Què passa? Clarament, no... sense i... Home. I amb conflicte 23, es, és així que ens ho de poder aclarir. Disposades totes. Més, més preguntes. En plan, foli, foli, foli, foli. en plan, no sé, quan esteu a l'ascensora amb un veí o una veïna, que té massa Vivim a Sant Cugat, som molt precàries i estem en pisos sense ascensor, llavors no ens passen aquestes coses. Atenció, hi ha pisos sense ascensor a Sant Cugat. Però tenen piscina o no? No, però són caríssims igual, la veritat. Jugada zero mestre. Com si la tinguessin. Ara resulta que la sordanyola és la zona pija. Bueno, I quan us creueu per l'escala, doncs, que encara és més violent, no? Perquè és allò quin que... fred que fa! Sí, eh? Tot l'any? Tot l'any. Amb sí. màniga curta... Amb sí. I... això del canvi climàtic estem fatal, eh? Oh, fatal, fatal. Doncs jo tinc alguna pregunta més. Foli, sí? foli. Vinga. Sí, Vinga, va. És, és una pregunta que diu, quin moment ha estat el pitjor, el millor, el més trist i el més divertit de tots els vostres casos que heu patit? Sí, això són molts, molts moments, no? Sí, Bé, un... sí. El que triïn o no, com va? Sí, sí eh? el que triïn. Un, un aplaudiment pel Rubén abans, així els deixem uh, pensar-se, que t'està portant uns quintos sense alcohol. Gràcies. Home, tia, la model. Jo dic el meu, després si vols tu dius el, el teu. Fa, fa cosa d'un mes vam fer un superacte a la model i... I va ser molt guai perquè altres companyes d'altres casos antirrepre van, van venir i, i van llegir coses que havien preparat superboniques sobre nosaltres que, que et fa agafar tot el que has fet en perspectiva i dir hosti. doncs ara sí, ho, ho podem haver passat molt malament i així però hem fet molta feina i, i, i si gent que està treballant també i que ho està patint igual que nosaltres i així ens pren com a companyes d'aquest viatge, és, és molt bonic. Que guapo. Olé. Jo me'n recordo el dia següent de sortida a les meves vacances, a Soto, a Soto del Relat. <ríe> <ríe> doncs, home, a la plaça Sant Roc a Sabadell, plena vessar, i tinc una foto amb el Xavi, superxula, tots dos abraçades, molt guapo. D'aquell dia, te'n recordes, Xavi? Doncs va estar molt bé aquell dia. Què més, què, més, què més podem preguntar? Bueno, ja. Eren tres moments, però han triat, han triat aquest. Vols preguntar sí. alguna cosa més? Mm, bueno, podem preguntar pues, eh, com i quan us adoneu que, que esteu siguem víctimes d'un cas de repressió? Com va ser aquell moment de dir, hòstia, això és complica? Va ser arribar a o Sigui Normalment, els casos repressius al vostre encara va ser... Bueno... No, ja t'explico. Clar, què et va semblar a tu el teu operatiu policial, una merda no? Com jo no vaig anar-hi a cap taller d'antirrope, doncs jo ja vaig pillar el dia que va venir el, burbo, el Palau de la Música, doncs els Mossos em van obrir el cap amb cim punts. Uh, vaig estar encausat també a la causa dels nou de Lladoners, no se'n recordeu aquests Mossos demanaven set mesos de presó i que no van requerir ni un parafet amol i demés? Bueno, no, surtoosament, absoltes totes. Molt bé, clar que sí. Clar que sí home, un aplaudiment per l'absolució. Superguai, superguai. Va ser un moment de fotra canya total, eh? El govern i demés per dir, ah, sortia al carrer, sortia al carrer, i després els Mossos, apa, set anys de presó. Diu, I després, evidentment, el 23, diu, hòstia, aquesta penya què fa? Doncs sí, va ser el moment que va, això va seriosament. Sí, que nosaltres clar, Ni punt de comparació, eh? que ja sé que no ens hem de comparar però bueno, que és una altra, una altra moguda. Però... Bueno, ens afecta totes, eh? sí, sinó no, causes diferents Exacte. però eh, són moltes i milers de persones encausades. Eh? Total, sí, sí. i és important poder reconèixer tot. Nosaltres ens va fer gràcia perquè normalment els casos panals tranquil·lets, els que no ve la Guàrdia Civil ha rebentat a la porta pel matí, no, doncs no ho sé, Palli, tu en saps més, trigant una mica, no? bueno, entre que recauden informació, tampoc... sabeu que els Mossos d'Esquadra tenen virtuts, la intel·ligència tampoc, no? No seria, no. No? No seria una d'elles. Tot i que tenen un servei, eh? jo no voldria tampoc fer-los petits ni fer... No, home. Tenen virtuts, eh? Tenen... Sí? sí. Alguna tenen? Però normalment triguen. Apunta campamentos aquí, Riqui, també, amb les virtuts, que no surti que la Maria diu que tenen virtuts els Mossos. Sí, no bueno, Era per una floreta, però va fer risa perquè nosaltres una setmana van trigar, ja us havia dit, o explicat abans el mosso, no? super enfadat, mirant-nos amb la seva escorinida ferida de les 30 niñates aquells que n'hadà per tres quarts d'hora i van estar dues hores aturant al servei de tren, bueno, que no van posar autobús, bueno, una pèrdua increïble, no? Tot això, bueno, germallat. Ties i encara que no s'ens van prendre molt en seri. Ah, vosaltres esmorçant, ell passant gana, no? Sí. Exacte, però el que sí que es van prendre en seri va ser venir-nos a buscar. Uh, la setmana següent els teníem, a casa nostra, trucant-nos, trucant a les nostres germanes, a les nostres amigues, perdona, o sigui que s'ho vam prendre molt en seriós i no hem tenir molt de temps de reaccionar realment perquè veníem de celebrar el 8 de març clar, 8 de març 2018, històric, dones, a tot arreu del món, sortint al carrer i en aquell moment doncs, bueno, ens van identificar però teníem tot el dia per davant i llavors doncs, et va passar ràpid però al cap d'una setmana veo que feministes que semblava que no ens haguéssim de reprimir i sí, sí, no, no s'ho van prendre molt en seri. Jo tinc, tinc una pregunta. A la feina també trigueu dues hores a esmorzar. No. Sí, hi, havia, hi havia la abusia, no? Es pot dir que, que era una, una greujant. agraujant. Hm. Vas en seri, tu t'imagines hores per esmorzar? De bridor. Què més? Què més? Que més, eh, Sorca Belisma ja es posa seriòna mica, eh, <ríe> perquè si de panquesta som nosaltres. Vale, la vostra resposta inicial. La vostra resposta inicial, un cop ja sabeu que que aneu encausades i que la cosa anirà endavant, us reuniu, no us reuniu, perdeu amb no sé, amb qui o feu alguna cosa o que, quina, quina, la, quina va ser la resposta inicial. No sí que ens va reunir, clar, de cop era com que totes les que estaven identificades menys dues que les van identificar per estar plegant una pancarta, no? Elles van caure. Pues sí que va ser rollo, ens trobem, ens trobem ràpid i ens hem trobat en aquell moment. Jo que part, mira, un dels moments bonics de 8.000 motius va ser acabar de fer allò, sortim tot el subidón, trobar-nos al casal i fer, pues, una, una roda, no? Allà com de dir, vale, com estem?" i poder dir, "Vale, he passat això, això altre, però ho hem rebentat, perquè clar, nosaltres veníem d'aturar 2 hores a circulació dels ferrocarrils en un tram bastant concret i important, no? On nos troben totes les vies. Llavors, sí, jo crec que amb aquesta tònica ens vam trobar, ens vam reunir, el que sí que va ser molt, doncs clar, els tempos els marquen ells, en un llenguatge que no entens, amb en uns processos que no coneixes, bueno, que més o menys alguna cosa pots intuir, no? però sí que nosaltres hem optat per intentar trobar-nos i fer-ho acompanyades, però, però bueno, doncs és difícil de, de seguir-li el ritme. Aquest, aquest jutge... Sort hem tingut que nosaltres hem anat al jutjat de Rubí, que és el jutjat més lent de l'estat espanyol. us hem tingut quatre anys i mig de procés per poder acabar entenent de què va. Lo de la fase d'instrucció... No, no carinyo, el meu no? tampoc és que sigui gaire ja, és ràpid. Que, eh? És que a Madrid tampoc. A Madrid com als Mossos, no, no, una mica, no? Creieu que heu extès la, la moda a l'Audiència Nacional i als jutjats de Rubí d'esmorzar dues hores? Pues potser, i potser són amics, això. no? no sabíem nosaltres. Sí, ara, no? amics del Castelló. No? I, la, I la relació amb alerta? Perquè imagino que, que aquí hi té un paper crucial, tota, tota la feina que ja portàvem Ai, fent les et i Et toques la fibra, si parlem d'alerta, et toques la fibra. Sí, sí, doncs volem Ara saber. farà un poema d'amor cap a l'Eva? L'ha portat preparant durant aquests anys? No, no, perquè ho porto dintre el cor, no cal. Oh! oh. oh. Uh. Uh. Clar, parlàveu abans que que el grup, que com afrontàveu la causa a començament, clar, la nostra, si parlem del 23S, és que nosaltres ens vam conèixer els passadissos de l'audiència i l'estoneta al, al pati de Soto del Real, una hora pel matí. És diferent, ¿vale? I, però és precisament alerta solidària i quan vas veure la l'Eva a, a, a, a Tres Cantos, que tinc una altra història després del de, de Rollo de Tres Cantos. Ara ens l'expliques després. Vale, vale, vale. Sí, sí. Sí. Sí. I, clar, va ser el primer moment i dic, hòstia, ara toca revifar. Quan vas veure a la Eva que em va dir, faré tot el possible perquè surtis, dic, ara, ara ens toca a nosaltres. Si no és per aquesta gent, la cosa seria tan diferent, carinyo. Así que, amor etern, alerta solidària. Ara, ara, ara. Uh! La història aquesta que deies, què? Sí, diria, és, que... és per la professionalitat de la guardia sèrie. Sí. Ah, jo vaig estar 10 hores en Manillat i en Caputxat de Cerdanyola a Tres Cantos. Però, clar, era bé, com un triangle. Bueno, anaven quatre agents de la Guàrdia Civil i jo era, al mig... Com, com un tricòrni, més que com un triangle. Oh, <ríe> Això era una cosa molt estranya. Eh? I total, que com no em podien dir o anaven, de vegades em diuen es que iremos a irxaurrondo. Digo, sí, sí. Yeah. Doncs, en un moment donat, que estaven arribant a Madrid, jo no, no veia res, no? doncs un Guàrdia Civil va dir ¿qué dice tres piedras? Digo, ¿tres piedras? Digo, ¿será tres cantos? Ya yo era para que no más aventes que andaban al, al cuartel de la Guardia Civil a tres cantos. se me llené patatismo. Tres piedras, ¿eh? Tres piedras, dice, ¿qué dice tres piedras? Digo, madre mía... Estàvem com jugant a un, dos, tres... No, Allà... no en, en Jot d'Adi tres, tres cantos, que l'ha reconegut i dan tres pedres. Diu, ah, doncs pues ja no m'he enterat. Total, aquí li explicaràs, no? És que també, vull dir, veia, veia intel·ligència. Bueno, sí, sí, sí. Déu-n'hi-do. Bueno, bé, gairebé pues, doncs, que, que, que, sí que, que podem tancar l'entrevista aquí. No, jo no sé crec si hi ha els... alguna cosa més que volen explicar, Sí, però abans o... potser els hi podries fer un parell de preguntes així... Belles preguntes molt interessants, d'aquelles, saps que les quines? que ens han dit que no els hi, ja, eh? hi fagin. No, sí. les, les que ens han dit que no els hi agrada gens. No, no t'en recordes de quines eren? Pues tampoc daviatseran interessants. Pues va, ens bueno, podem donar consells, sí. sí. No donar-li un consell tot. Um, no, vosaltres neu a l'estranger. No? 8.000 motius i vosaltres repartiu, repartiu paperets. El del goteo, què penses que és? Parlo de la fiança? O... No, la fiança no? Com es diu Responsabilitat civil? No. I us enviarem fotos. No se la saba enllarga ni resta. tallem-ho aquí que al final sí que passarà la mitja hora que tenien cada... cadascuna. No? No sé, voleu afegir alguna cosa? Com, com doncs, heu vist el programell? Doncs ja? Ha estat molt bé, m'ho he passat molt bé, estic segur la resta de companyes estan bé, i ho podem fer la setmana vinem. No? <laughs> Tornem-hi. Tornem ho tornarem a, a fer-ho. Eh? No, no. <laughs> teniu, teniu algun consell? No? Sí, que a seguir, que no ens queda un altre, que el d'enrere ja ho coneixem i que moltes gràcies a totes les que esteu aquí, a les que ens heu acompanyat, moltes gràcies a la gent de, del cap, a la gent que fa programes de ràdio com els vostres, perquè segur que sense nosaltres això va no sé, fatal, no? o I sigui, ja ens ho sabem el no tema, o sigui, que no, tenim, no tenim altra opció, un hem pres aquesta decisió, ara ja mira, doncs de, no sé com es diu, de perdidos al río. Bueno, doncs Ara que estem ja arribant a casa a la recta final Està tirem un tema, però abans fes-nos una petita intro de que vindrà després, mm -hmm. tirem el tema i, i... Vindrà el top 3 de fugides de presó. Doncs pues va, presenta'ns el tema Isma i... Vale, pues mireu, us porto una veu inconfusible com és la de la Ayora, de cantant de, la, de Seamais, Banda Euskaldun, que vam fer un, un temazo per, bueno, per un lip-dub que van fer sobre Cucutxa, la, la mítica ocupa de, de Bilbo, Cucutxa 3, i bueno, des de l'LP Gastechea ta, Taupadac, us deixem en Cucutxa 3. fon naren dirudia, obiatxe zaitut gaur, amar urteko aur, saun kakada toztiru munipaltxau, kopati kartxe, fenomenos, beti zuen alde, eskutik helduta da rap, darre kalde. <fairan> beti berdin, Hala eres berdin, boitik berata gora beti, hainbat kultura batutaek barruan, erreke erreari emateko gutxa, ametsak lortzeko kompromesua, txutik irauntxeko gogorda zuna, okupa bibea, zuzen azurea, desalauk en kontrako joka bibea. O-U-Pasillo, Ajarreira, Usoab, Erreskudat, Humbert, Xonapat, Etxeva, Capital harem en bé com un búndone tan, amb el jabet d'un banyagutxe i l'irà, Ser, enmen dikitxa, Nol, Errecaldet, Ionac, Nolà, Milioitxe, Izabena, Soñéste, Xemadurteko, Xavarruan, Tinkotago, Gorutxe, Cucutxà. Tampada que és matis cert i gaure nàg, Tampada que és matis d'on a gaure nàg. Bé, bé, bé, doncs ara sí que arribem a la recta final del programa. Oooh! M'informen pel Pinganillo que estan començant a treure tapes a la barra. ja. Mm. Això pel podcast no es podrà gaudir però en directe sí. Si no heu estat aquí doncs com molt podreu sentir el programa. I per arribar o per arrencar aquesta secció final ens posarem amb un tema interessant no? que són les fugues. Sí. L'Isman, això és un expert, que ja ens ha dit que el seu conseller era sortir corrents, sí, sí. no? Jo sempre que puc marxo abans Però bé, en tot cas, eh, donarem pas a la Noe, que ens explicarà que les tres millors fugues... Sí, he fet de... com un top 3, no? Des de la 3, la segona i després la primera, que és la que l'opeta. Doncs vinga, amb el número 3, la fuga és... Frank Abagnale, no sé si el coneixereu, no? Eh, Van fer, de fet, una pe·li versionada, en el seu cas. <coughs> doncs era un senyor que estava condemnat a 12 anys de presó i llavors estava sent eh, transportat a un altre centre i aleshores mentre estava sent transportat la gent que anava amb ell es va donar que li faltaven els papers, tot el que els van a buscar i el van deixar ell i ell mentrestant li va dir als guàrdies que era un inspector de, de presons i que s'estava fent passant per un reclus, Total. el que va dir, el van creure, així són, el van creure i li van deixar fer una trucada, no? llavors aquesta trucada, ell va trucar un amic, evidentment, que aquest amic es va fer passar per l'FBI i li va dir que urgentment que s'havien de reunir, tot el que amb això, el van deixar marxar. Bueno, doncs surtade, no surtade. està mal el Frank, sí, sí. no?, amb el número 3. Això és un consell, en, consell en... també, no? Sí. <laughs> ens ho apuntem, ens ho apuntem. En el número 2, Somi hi foli amb número, número 2. 2. està Choi Gapbock. Espero que el número 1 sigui més fàcil de pronunciar, perquè ja cada cop anem, anem a pitjor. Foli. Aquest any era un mestre de ioga. No podia ser una altra cosa, xoigaboc. Cap... No. Va, va fer servir les seves tècniques, és molt fort, eh? per colar-se entre les reixes de la seva celda i, i va lliscar com per la ranura, però li ficaven el, el menjar, va, bé? va fer servir allà les seves tècniques i es va ficar per allà i, i va poder marxar. Uh, va trigar 34 segons en fer-ho, si sigui, un, pu un punyotero crack. i es va, li van posar el sobrenom de Houdini Coreano, s'ha de dir que els 6 dies el van tornar a enxampar, i on li van posar la celda tenia una ranura més petita, però li donaven el menjar. Jo només vull dir-vos que dins del goteo hi ha una recompensa que és, són classes de ioga. <ríe> que nunca va mal, no? No, no, no. no, no sé per què ho dius, però a Cerdanyola també tinc ioga, eh? Sé... Mai se sap. I a la posició no hi el, Jo no en sé molt de ioga, però hi ha el, el salut del sol, no? Que es diu? I el gato fugador, o com gato vaca, no? el, bueno, però sí, Seria una altra versió, no? perquè gato un gato vaca, vaca no crec que passi per la ranura de, del menjar. <ríe> o però què? Però potser té molt mala llet no? o què? Sí, segurament. segurament. I el número 1 què? Uà, el número 1 un... és el Michael Baujor. Aquest senyor feia 28 anys de presó i el que va fer doncs, va pintar unes fruites com si fossin granades i les veien-se els guàrdies per poder arribar a la taulada. Però és que el millor d'això és que a la taulada estava la seva, l'Anadín, la que era la seva parella, que va aprendre a conduir helicòpters per anar a buscar-lo. I el va agafar i se'l van portar, senyors i senyors. Uh! Brutal, brutal. I fins aquí aquest... Bueno, us n'heu oblidat una edad molt bona, no? Sí, S un dia. Sarri, Sarri, Sarri, Sarri. Com era, com era aquesta? Recorda la Isma? Bueno, es va amagar en un dels altaveus d'un concert que van fer allà de presó i com que es van emportar els materials va sortir l'altaveu i amb ell a dins. Sí, sí, sí, sí, sí el Sarri. Un crac. D'aquí la cançó de Sarri, Sarri, no? que realment explica aquesta història. Jo no entenc perquè està en eusquera, no sé si algú d'aquí sap en eusquera, però... Hi ha els subtítols, no? està. segur. Sens dubte. Pues bé. Bé. Brutal, aquesta, brutal aquesta secció, no? moltes gràcies. Gràcies a tu, guapo. Crec que abans d'acabar hauríem de donar també les gràcies a, a tots els companys i companyes de la Junta de Can blanca que estan aquí fent torn de barra, com sempre, per tipsa -se de cara perquè vagin els projectes endavant. També a tota la gent que ha vingut a públic, a veure'ns, sí, sí, sí, a fer suport i a consumir... Per... Com ho heu Banya vist, Acabais? a veure, com ho heu vist la gent del públic? Molt... del' l'1 al Bé? 10, molt ridícul. Eh, anem a fer un aplau simetro. Vale, va, Vinga, va, va. va. Com, com ho fem? No ho sé, com espany. No sé. A veure, eh, a qui li ha agradat una mica, que aplaudeixi. Aquí li ha agradat bastant? I a li ha agradat mogollon? Que aplaudi. Eh! Molt bé, doncs ens acomiadarem amb, amb un àudio, sí? Però abans, si voleu, voleu dir l última paraula, ja que o sigui, plausiblement, tindreu, plausiblement tindreu judici i haureu de dir la última paraula, si voleu aprofitar per anar assajant... que no fa gràcia per aquí, o sigui... La penya fent senyals de talla a talla, saps? Clar, que portem, eh? Com era jo de, de tallar, com era? Vale. La, la paraula és... Campamentos. Campamentos campamentos, campamentos. campamentos, campamentos. No, seriosament no, o sigui, quan volgué podem fer un altre programa. Eh? Perdó, la barra lliure dit abans. No, perquè el grup de suport del 23 és molt gran, ja que la resta ja... Nosaltres sí que tenim una altra última cosa a dir, i és que... Tenim data de judicis, l'11 de gener està aquí molt a tocar, no, encara no ho tenim ben ben planificat, però que es vindran coses i que us hi esperem a totes. I que serà Terrassa però que podeu venir igualment la gent de Sabadell, que us deixaran entrar. Que no se sortirà res, no? ni sarpullida, ni si res. I si ho surt, doncs mira, nosaltres ens han sortit moltes coses també i haurem d'anar a Terrassa, l'11 de gener. Sí, que estarem atentes a xarxes socials, a veure què se viene, i allà estarem. Molt bé Doncs Acabem, si us sembla, presentant l'últim sí, tema. Amb, amb... Acabarem primer amb un parlament de, de la mestra que ha sortit en diverses ocasions en aquesta taula. A l'Edu segur que li fa molta il·lusió. És un, és un parlament que va fer pous per, per la marató antirepressiva. Guai, guai, guai. I ens n'anirem en amb, amb un temazo de, de Zoo, d'aquest col·lectiu musical de Gandia, el País Valencià, des del Raval, des del seu EP del 2017, us deixem amb ventiladors i amb això arriba la fi, aquesta marató antirrepressiva de l'Arta la Solidària. Arriba la fi del programa, després a l'Isma ens amenitzarà amb una miqueta de musiqueta per acabar de fer el vermut, degustar les tapes i disfrutar una mica de l'estona, així que de nou agraïments a la gent de la Junta Can blanca, a la gent que heu vingut de públic, a 8.000 motius, a 23S, a Radio Trama, al Pim Pam Pum, a la Troca, que a veure si tornem a fer algun, algun programilla. Ja t'ho saben. som la propera, no? Sí. Les lluites amb l'alliberament nacional, amb el feminisme, amb la defensa pel territori, la defensa pel català, amb la defensa per l'educació pública, gratuïta i de qualitat. Portem més de 59 companyes jutjades, portem centenars de persones encausades. Per més presons que ens vulguin imposar, per més atencions, per més infiltrats, per més multes, per més judicis, no ens aturaran. És clar que nosaltres seguirem sortint al carrer i seguirem confrontant tot el poder establert. Que la repressió mai pot aturar cap tipus de lluita, sinó que ha de ser motor i que l'ha d'impulsar encara més. Tot això, tenim plata davant la repressió, ens trobarem juntes, fortes i organitzades. Visca la terra i visca l'esquerra lluita. La nostra millor arma! bandera, todo que eres serás, volen lugarte a una marca, una idea, volen que digues si es negro si es blanco, volen la nit de la vida, la volen buida, no volen vore tuptar, volen quietud y la volen indefinida, volen la asegure.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 te merda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 Volen i volen, no solen buidar. Tot ho controlen, el bé i el mal. Eixa és la fórmula, este és un fals. Eixes no molen, no em fan volar. Eixes fallant la teoria i la canviaria. Esta un poc regular. Esta està bé però es nota l'hipocresia. I a esta li falla el final. Critica i ataca. Mira la butxaca. Eros es de capa. Lo que digan le grata. la dos que es guite merda